Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. I ara que passen 7 minuts de 2, de 12 és moment de saludar a la Natàlia Pedrós. Molt bon dia. Molt bueno, bon dia, Patrícia. Què tal? Com ha sentrat la primavera? Està estranya, eh, per això. Com totes les primaveres. Estem estranys. A la primavera ja se sap que hi ha dies de sol, hi ha dies de calor, hi ha dies de fred, hi ha dies de pluja, hi ha dies de núvols... Això Està és la viable. primavera. O sigui, ja sabem que la primavera ens agrada només el sol, però no només és sol, la primavera. Eh? És de totes totes molt, molt, bueno, diferent. És diferent. Exacte. Per a alguns la, la millor estació de l'any, per aquesta varietat. Què passa que per coses d'ossos, no?, malalties... Sí, i les al·lèrgies, sí. això també és veritat. l'hora com més, no? L'al·lèrgia, tothom està sí. amb el moquillo. Amb el moquillo. Amb, amb el mocador allò tot el dia, els ulls plorosos. Les hormones disparades. <ríe> això és una altra història, eh? Sí. Això és un altre tema diferent. Les plantetes. Les plantetes. Tot. tot. creix. <ríe> I es reprodueix, no? Sí, tot, tot canvia. Per tant, avui faríem una secció de i el per què no. I per què no? I per què no? Perquè s'apropa, encara no toca, però molt aviat ens vindrà com les ganes de fer canvis d'armaris mm -hmm. o bé anant-nos... A... Jo ja he començat, eh? Tu ja has començat, jo també he començat. De fet, jo també. Jo és que aprofito la mínima. Si, sí, perquè tu m'acabeus solet i dius, oh, ja dic, la jaqueta ja guardada, allò, ja a l'altell, jo ja, ja està. Ja està, a la, la això, a ja dels abrics no... No és lo teu. No és lo meu, no. Per tant, com que ja començarem amb el tema dels, del, dels armaris, de fer canvis de robes d'estiu, d'hivern, etc etc, bueno, doncs anem a fer consells. Molt bé. Bé, per una banda, evidentment, la roba d'hivern, jo aconsello que es guardi neta dintels armaris, no? Perquè hi ha gent... Home, clar, no. No, però que hi ha gent que jo conec i que m'hi ha trobat moltes vegades que... Creu que durant tots aquests mesos se li tornarà a brotar i que és preferible ah. rentar-la a la temporada de setembre, a l'octubre. Ah, no s'ha això. Clar, però què passa? Que moltes de les taques que no s'aprecien, tot allò que queda rossat, etc etc. això mm. queda fixat a les peces. Per sure. tant, roba d'hivern la portarem a les tintureries, la rentarem a casa, etc. Etcètera, etcètera. Allò els abrics és oportunitat ara de, de portar-ho a la tintureria i exacte. tot plegat. Exacte, deixar-ho tot ben ventilat i ben netet. Tenim, si tenim espais en els armaris sempre hi ha la zona d'estiu de, la zona uh -huh. d'invern, però si no, sempre optem per caixes. Bé. Exacte. Que s'ha de deixar ben guardadet, això. Exacte. Ho hem d'endreçar bé. Però llavors arriba aquell moment de que fa dos èpoques, uh -huh. o sigui, dos anys que no ens posem aquelles peces. Ah, hem arribat al oh. moment crític. Aquí anem i per què no? Jo, jo ja et dic que no. Oi, perquè sí. <laughs> jo ja et dic que allò no llenço. Tu no llences? No llenço. Ui, jo passo unes velletes. Jo m'ho passo pipa. Perquè sí que és veritat que en aquests canvis de temporada, allò que dius, fas una mica de revisió i dius aquest jersei, tu saps quants, quants, quantes temporades fa que no me'l poso? Tres, quatre. I segueix allà. I segueix allà. Forma part de la teva Sereix vida. Segueix allà, perquè jo sempre penso... I si un dia em dóna'm per posar-me'l? <ríe> és una mala actitud. Jo crec que sí, perquè a més a més... Jo no em diria mala actitud, a veure... És l'acumulació, és una mica anem fent acumulació. Exacte. El que passa que no deixa de ser un racó més que tens. Mm. I quan menys racons tinguem, millor. Ja. Yeah. I jo, molt, jo sí que soc d'aquelles que faig moltes, molt paral·lelisme a endreçar casa passar velleta immediatament al meu cos, com se'n relaxa i tot em filtro molt millor les coses. Si tinc bloqueig emocional, perquè és emocional, eh? I a més és que està fent unes postures com si estigués fent aquí ioga o no sé, alguna cosa d'aquestes ciències orientals. O sí. Per tant, sí, és que jo m'hi poso, no? ja vaig a l'armari. Tu ja t'hi veus allà davant de l'armari sí, endreçar i començant sí. a veure allò, el que sobra cap enfora. Exacte. Ja. Jo sí, jo sóc de treure. Hmm. Si, ja, si fa dos anys que no ens posem aquelles peces de roba, podríem posar la capsa, o sigui, és a dir, llançar aquella roba que pensem... Que està... no ens posarem... Per comparar-lo d'hançar, parlo d'aquella que ja està malbé, que ja no la ah. podem ni donar. Ah, va, va, va. Roba que ja no allò podem ni donar. Està gastada, gastada, gastada, trotinada, que ja té molt de temps i que ja ja serien moltes boletes i forats i tot, sí, a mort, sí. aquella peça de roba, ja està. a mort, deixem-la que s'anagi, està vagi. amortitzada, ja està. que s'anvagi un lloc millor. Exacte, deixem-la, eh? No són sí. no sigures resistint d'aquesta manera <ríe> les coses. que paga les ans i allong, com una lapa, oh, eh? Sí, pesats. Però a mi em fa molta ràbia, no et fa molta ràbia quan una peça d'aquelles que, que i senties tan a gust, et gasta, i dius ai, és que ara em fa una cosa perquè se't veu tota gastada, i dius amb el gust que no jo amb aquest jersei Clar, però llavors fa runyós. <laughs> És veritat. Fa ronyós. Jo tinc aquesta tendència, veus? No ronyós en general, eh? No, no. Et tenia efecte les de de Rock, a les peces de roc, t'hi ha tenia efecte a les peces Jo ronyosa normalment no, no hi, va. hi va. Normalment, que mai se sap, un dia pot donar allò l'atac, no? No, però sí que és veritat que fa ronyós, llavors... Tampoc t'hi de trobar massa bé, perquè hem de deixar que les coses, quan s'acaben, s'acaben. Mira, l'altre dia, una persona molt afimeva portava una pulsera i era de boletes amb un, amb, un, bueno, amb un cordill. Feia temps que la duia i se li va trencar. I totes les boletes li van anar estampades al terra de la cuina. I les va recollir totes. I li vaig dir, i com és que no vas agafar un altre fill i te les vas perquè li agradava molt? I em diu... Em va fer una resposta que em vaig quedar molt parada, no? i em diu, s'havia mort aquella pulsera. donar-li més vida no tenia cap sentit, perquè havia tingut la seva funció, per tant, si s'havia de trencar és que s'havia de trencar, i jo ja no la puc reconstruir, que l'hagués pogut reconstruir, però Clar. era com molt simbòlic el tema, mm -hmm. no? vaig pensar. Doncs sí, no? No hi ha tema. Ja... <ríe> no hi ha ha sigut, a més, ha sigut ja... tan contundent, no? claríssim no? Per tant, bueno, se'm pues, va posar una altra, uh -huh. toca una altra cosa. Per tant, capsa... Més, més sobretot en aquesta època en les que tenim tantes coses, perquè si diguéssim realment és que només tinc dues eh, pulseres o només tinc dues jaquetes i m'haig d'anar internant, doncs vas aprofitant. Però en aquests temps que corren, que tots gastem de tot moltíssim i això és un, un gran error, no? I tant. Que després, m ho hem dit diverses vegades, anem a comprar i hem de pensar una mica en l'armari perquè anem a i comprem tres cops al la mateixa cosa. Exacte. Hem de ser molt, sempre hem dit que hem de ser molt racionals a l'hora de Clar. comptar. Eh? I no ens deixem portar tant per les emocions com hem dit altres vegades, sinó que hem de ser més racionals. Però en qualsevol cas, com bé diu la Patricia, roba en tenim, mm. evidentment, si no en tenim, l'aprofitem fins que calgui, això és evident, però d'aquella que en puguem prescindir, no cal que ens, si és que no ens la posem, jo insisteixo, en aquelles peces de roba que no ens posem, mm. no ens hi aferrem. Després n'hi unes quantes que ens agraden, però que, bueno, ja no ens hi trobem prou bé, amb aquella peça, perquè no. ja no ens hi sentim identificats, perquè ja no ens hi representen... Bueno, hi ha moltes coses... Perquè t'has engreixat... Perquè t'has engreixat, o t'has aprimat... O t'has aprimat, les, les dues coses... Clar, llavors... Ja no, no, Aquella peça de roba ja no et representa. Hmm. A mi m'ha passat a vegades, ja no sóc qui amb aquella peça de roba, però m'agrada molt, eh? perquè en altres moments me l'he posat. Dona-li a un amic com una amiga, una persona propera, que et tingui molt de gust de donar-li, ella la lluirà i la mare de bé, mira, traspasseu tema. Passem roba. I després l'altre paquet seria ja per donar la gent tens doncs que recull roba i que va fantàstic que siguem solidaris en aquest sentit. Sempre roba neta, obviousment, que estiguim en condicions perquè ja hem llançat en la primera caixa que ja no està Llavors el per què no? No perquè ara bé el moment de, a més a més de canvis d'armari, a los millions ve de gust comprar una peça de roba. Mm. I com bé ha dit la Patricia, en aquests moments podem gaudir d'anar tant a cadenes, botigues de roba, mercats, a preus Baixíssim. O sigui que pots tenir una americana per 20 euros, uh -huh. o pots tenir una samarreta per 7, o per 5 o per 4. Sí, i també, sí, sí. I anar xulíssima i xulíssima. I llavors, el per què no vol dir, bueno, doncs, atrevir-nos... ...comprar-nos aquella peça, si és que ens ve de gust... ...o uh -huh. fem alguna cosa que ens vingui de gust... ...i que fins ara no l'hem fet. I què diem, i per què no? I per què no, exacte, l'hi per què no, Amb el cas dels senyors... ...i per què no amb un canvi d'ulleres, per exemple... Uh -huh. ...siguin de sol, siguin de veure i ...hem de revisar aquesta vista... ...jo tinc un nano a casa que li hem d'anar revisant la vista... ...bastant sovint, a més amb nens adolescents encara més. Sí, perquè va augmentant. Exacte, el tema aquest. I per què no en un tall de cabell, amb unes patilles... En el cas dels senyors, insisteixo molt, amb els folars. A mi m'agraden especialment molt, jo ja sé que és un, una percepció meva totalment subjectiva, però m'agraden els folars i, a més a més, donen molt de joc. I per què no? En el cas dels senyors, amb un e-trenge, una gabardina, uh -huh. es porten de quadres, es porten amb colors camels, es porten els colors molt vistosos, molt vius, combinats amb terres, amb grisosos, amb negres. El per què no? No, una mica és. Doncs l'altre dia vaig estar a punt de... I per què no? Veus? Perquè va, em vaig provar uns pantalons verds, eh, de color... com ho descric jo? Poma? No. Mm, com els nans dels contes, que porten allà sí, un verd, verd... Un verd molsa. Mol... Exacte. Sí. Pujat, eh? Sí, sí, que es veu a sí, la distància, es veu. Sí, sí. Me'ls vaig em emprovar i vaig dir, mira, sí ho vaig deixar per un altre moment perquè vaig pensar que havia de reflexionar el tema però és allò de, i per què no? I per què no? O, uns, o uns, hi havia tot de colors de pantalons, vermells, grocs verds, blaus i realment jo vaig pensar que sí que, que ara és el moment jo crec que és el moment del per què no perquè mm. per, hem anat molt, molt foscos ens hem camuflat com en l'ambient hem passat, passem desapercebuts de fet a l'hiver tapats, com deies tu no? els, sí. els, els abrics, les borrets les bufandes i ara ve el moment aquell del color, no? una mica. I com que ens, donen, ens brinden l'oportunitat, com tu bé dius, de tots aquesta gamma de colors, taronges, Perquè veia espectacular maduixes, el tema color, eh? El vermell. O sigui... Ve molta força. Aquí, els dissenyadors i els que programen una mica les temporades, no s'han tallat un pèl, eh? Mm, crisi i moral baixa mm, ho hem de compensar d'alguna manera i el color la veritat és que ajuda moltíssim de també fet... hi ha un altre color que a mi no m'acaba de convèncer però que a segurament sí que et quedaria bé, què és el color aquest eh, coral es diu? el, el natural, el nut Sí, no, nud no, no, o sigui, és una mica més pujat. al corall sí que m'agrada, a mi corall, sí. que està a totes les botigues... Sí, a totes les botigues he vist uh, l'altre dia passejant, no? A totes les botigues hi havia jerseis, pantalons, mm. de tot una mica tot d'aquest color. Que ve a ser com un pressac una mica més rosa, no? més sí, desapagat. Sí sí. Aquest to. sí, sí, un to així. A mi, evidentment, no em queda gens bé, no? Però, però es veu que és una nova tendència, no, ara? Sí, sobretot queda molt bé la gent que és més morena, eh? mm. més de pell més bruna. A les persones de pell més blanca no queda bé. No, Igual no. que el nut aquest, jo, a mi em costa molt aquest color, eh? jo no me'l posaria pas. He vist moltes americanes i molts vestits d'aquest tipus. Sí, però i... que queda com molt apagat tot plegat, no? Per això, que jo crec que qui pugui contrastar colors, jo sempre proposo que... Qui pugui, no tothom pot contrastar colors, eh? no tothom li queda bé, però si pots contrastar, contrasta. Si et uh -huh. queda gust, contrasta. una samarreta, amb una armilla, juguem amb les armilles. Les faldilles, o curtes o llargues. Els vestits, o curts o llargs. I per què no? O curt o llarg. Perquè venen així, o arrossegues per terra, o bé molt curt, escots, els tirants, els colors, les ratlles. És veritat que també vaig veure molt vestit d'aquest llarg fins als peus, no, eh? Amb ratlles, mariner, mm -hmm. tant per senyors com per senyores. Les ratlles es porten moltíssim. Llargs fins als peus, al punt. Compte, sempre tenim en compte les nostres siluetes, tant amb senyors com amb senyores. Què ens de bé? Sabem que el punt, la licra... Totes aquestes peces mm, s'arrapen al cos com una segona pell. Clar. Hem parlat de que... Sempre és millor que ens acarissin... Que doncs... no que quedi allò en plan botiferró. No. Exacte. <laughs> jo ho he dit així molt tal mate, qual. Molt macos, les botiferones molt bones. Tu ho anaves, bones. A dir, tu anaves a dir així en plan dissimulat, jo ho dic tal qual. O sigui, els botiferrons, deixem nos per menjar. No, perquè sempre és millor no estalviar amb el tema de les talles. A vegades pensem que comprant-nos una talla menys Clar. afavorim el nostre cos i no li estem fent cap favor. Bueno, mm, i, I ens afavorim a nosaltres psicològicament. No Exacte, no? perquè ens resistim com, com, com allò, no? de deixar aquella peça jo tinc la 38 ja tinc vir-me de la 38. Dius, a veure, si ara ja tens la 40 no passa res. Exacte, no passa res. No passa res, perquè a vegades sí que és veritat que ja, ens, ens encabim en uns pantalons que ens agraden moltíssim, però no pas pantalons, per la talla dels pantalons. D'aquests, d'aquests diu porto manera. la 38, no? No. No, jo crec que és millor cara, al el... perquè no ve de cara a tot aquest tema de colors, de formes. Tenim més que tenim de tot, tenim vestits fluixets, tenim vestits més drapejats, més arrapats al cos, els pantalons alts de cintura, més, un estil molt més minimalista, per mm -hmm. altra banda, que el pots portar amb un top, que et va molt bé per anar a treballar, amb una americana, més barroc, més glam, el més glam vol dir un estil molt més roquer, molt més agressiu, amb una americana, més canyera, amb una samarreta, que tingui lluentons o algun estampat, un pantaló estret de pitillo, uns botins, unes sandàlies. És que tenim moltíssimes coses. Llavors, molta gent diu és que jo no m'hi veig. Clar, si tu no t'iveus sí, perquè és no és la teva personalitat, no. No facis mai, tu sempre has de ser com ets tu. Perquè després és allò que dius tu de, de comprar de manera racional o no, no? Perquè a vegades sí que en una altra persona mmm, veiem que va amb uns botins allò espectaculars, no diem, "Som maquíssims, m'encanten, com et queden, i llavors potser diries, me'ls compro, però que després no t'atreveixes, perquè no t'hi sents a gust, no? Exacte, de fort, sempre diem, comentem que ens hi hem d'identificar moltíssim amb aquella arrecada, amb aquell culleret, amb aquella maricana, amb aquelles sabates, mm. és igual, ens hi hem d'identificar. Però si ens identifiquem, si trobem que ens quedarà bé i ens hi trobarem bé, el per què no sí que hi valen aquí. Clar. Els llavis vermells es porten moltíssim. Mm. A mi m'agraden molt els llavis vermells, però jo no els porto ni els portaré mai, perquè no tinc una... <ríe> ja ho anuncia, eh? Ja ho ni els porta ni els portarà mai. No, m'agrada... El meu físic, suposo, no? Mm. Perquè jo crec que tinc un físic, un, un pèl, no, no del tot, però és molt mediterrani, eh? el cabell fosc, els ulls mm -hmm. foscos, la pell bruna, i un vermell en aquí, mm, no. Mujer fatal seria, no? molt agressiu, l'hi veig. No, però en canvi, en, en persones... A tu et quedaria bé el vermell. Jo no m'atreveixo, veus. Tampoc t'atreveixes, però en canvi a tu, el teu, la teva fisiologia, la teva fesomia permet un color vermell. Jo sóc més nòrdica, veus? Sí, tu no, ja et més... No. mediterrània. Sí. Tu més nòrdica i una cara molt més endolcida. Mm. I aquestes cares més endolcides, un llavi vermell amb un ull poc destacat, eh? Molt poc destacat, només amb una mica, potser, de de rímel i poqueta cosa més, mm. i pots lluir uns bons llavis, el rosa també es porta meu, molt, per què no, amb un canvi de color d'ongles. Em va fer molta gracia un article que vaig llegir que es veu que Estats Units... A cada cantonada es veu que el sector de, de coreans, de coreanes, s'ha sí. especialitzat en fer ungles de peus i mans. Ah, oh, mira. Mm -hmm. En saben moltíssim. Jo no sé si diuen aquí, perquè em sembla una mica... Però jo vaig a un lloc que no són d'aquí, precisament, i penso que són de les millors. Ah. És caríssim, a Barcelona, és molt car, sí. però el dia que tens ganes de fer-te un regal esplèndid, vas allà, estàs una hora i mitja per fer-te peus i mans, però surts encanta. que et fan també un massatget i tot. Un massatge a trau les pells. De fet, la cultura d'Estats Units, el que fa, i jo també ho faig, eh? quan me les vaig a fer, encara que sigui l'hivern, me'n porto les xancletes i me'n vaig pel carrer amb xancletes, fa si fred o nevi. Què dius? Clar, perquè no es poden, perquè jo sempre porto les ungles pintades dels peus. Ah, a l'hivern també? Sempre. Ah. Sempre, no les deixo respirar mai. Per tant, si poso calçat immediatament me les puc tocar i em fa molta ràbia. Jo vaig amb les meves xancletes, <ríe> ja fa temps que ho faig, jo vaig llegir un article que als Estats Units les dones, veu-me a tothom no? perquè cada cantonada doncs aquest sector de la població s'ha dedicat a especialitzar-se en això. Ah, fixa't, home, però és que als Estats Units el tema de les ungles és molt més important que aquí, perquè allà les dones... O sigui, que si tu, ara com jo, no? que no porto les ungles pintades. ui, seria un que desarreglada abans, no vaig sortir de casa amb les mans. Si tenen una altra manera de... És una qüestió molt, molt bàsica, eh? O sigui, pintar-te les ungles de les mans i dels peus és com bàsic, no? Molt bàsic. I també aquí no, aquí és una mica més flexible el tema. Exacte, és més flexible però d'aquí quatre dies hem de lluir peus. Mm -hmm. Xancletes, platges, sandàlies Se o que encara, de gust. Que diuen ara mm, allò, tons, mans i peus, que ara es porta que no cal que sigui del mateix color. Com ho veus? A mi em costa. Et costa, encara? Sí. A mi em costa. Hmm. És com allò que deien de que no anem ceies, no tenim te'n recordes sí. que era l'època aquella de treballar? Sí. Perquè ens hi han d'atreure les ceies, les ceies... Són meves. <laughs> Perquè què m'ho diria que ell, senyor? Part, clar. No. Per tant, jo crec que sí que peus i mans una mica harmònics. No Però ara sortit, maduixes. no sé si ho has vist, ha sortit com un... Eh, tu portes el color vermell, no? Per exemple, mm. de mans i peus del mateix color. I llavors surt com un, com un altre pinzell que posa una mica més fort a dalt o baix. O sigui, és com transparent, sí. que te'l venen amb el mateix pintallà, amb el mateix pintaungles, com perquè tu puguis variar el to de les ungles, que sigui de la mateixa gamma, D'acord, amb una, una intensitat més. Sí. més forta o més fluixa. Sí. Veus, això no hi havia... No, mira, ja em descorto una cosa nova. Jo tampoc no ho sé, eh? Vull dir, tampoc no ho he provat, ni sé, però, però ho venia a anar així, no? com novetat de dir no et posis color rosa i a baix vermell, no. No, de la mateixa gama. De la mateixa gamma, però perquè és inclús el mateix pintaungles que uh, te'l te dones un to o d'un altre, mm. no? Això ja veus m'encaixa més, perquè clar m'aduixa amb mm. amb burgonyes que no l'acabo mm. de veure amb burbeus no l'acabo de veure per tant, aquest i per què no aniria encaminat a tema imatge pintallavis, una ombra d'ulls que ens vingui de gust, un tall de cabell perquè mira que hi ha un pint ara d'atrevits, eh? De tots, a mi m'agraden, eh? De tots, eh? Sí, a mi m'agraden força. El que passa és que has de tenir les mans per portar-ho, també, eh? No totes les mans poden lluir segons quins colors. Aquest també és un altre tema, de la Perquè mateixa Perquè els colors manera. blaus, per exemple? A mi m'agraden. A mi m'agraden força. Però crec que a mi ja m'ha passat l'edat, també t'ho haig de dir. No, i, i, i, <ríe> i tu tampoc... portes un estil així com molt modern, no? Sí, i ningú t'ha de dir mm, si als 47, com tinc jo, haig d'anar d'una manera determinada claro. no, perquè crec que això és en funció de com tu et sentis i de com tu estiguis. Mm. O sigui, senyors i senyores, ningú ens ha de dir si això és més o menys adequat l'edat. t'ha passat l'edat. Exacte, això em sembla que és un dit, jo diria que gairebé de mal gust, de dir -ho. Ofensiu. Ofensiu. Perquè potser hi haurà gent jove que no s'ho podrà posar, hi haurà gent gran que sí, uh -huh. i al revés. Per tant, una mica depèn de com tu et sentis, depèn de com tu estiguis... Bueno, jo crec que em té més a veure el fet de poder-te lluir unes ungles blaves o no, no portar-les. En aquest cas les veig difícil de combinar, per això, les ungles blaves. Clar. Això sí. Clar. Les veig un poc més difícils de combinar. Però si volem un dia, dos, tres, una setmana, el per què no... I allargaríem, si sí, ja ho podem deixar el tema de la imatge, mm -hmm. jo diria, el per què no moltes coses, el per què no anar a veure una obra de teatre, el per què no anar a veure una pel·lícula de cinema que ens vingui de gust, el per què no anar a caminar quan ens hem proposat 50.000 vegades perquè <laughs> és tan i tan saludable. Perquè, bueno, això ja seria un altre tema d'una altra sessió, eh? Perquè el tema d'operació, comencem a preparar-nos per l'operació biquini, és ja, eh? Clar, el per què no, hem de començar ja Caminar a fer aquest, ja. exacte, a portar una vida més saludable, eh, totes aquestes coses, per què no? Jo afegiria, i sé que no ve massa coent, no? però com que anem sempre més enllà, doncs i per què no, si sempre estem callats, doncs podem parlar més, i aquells que parlem més, podríem estar <ríe> més amb silenci, sempre és un i per què no? I per què no, canviar una miqueta, no? Exacte. per què no el canvi? Exacte. Ens, ens podem atrevir. Jo crec que val la pena canviar, i ens hi hem d'acostumar a canviar. Bon missatge, m'ha agradat, agradat. agradat. I, I per, per què, què no? no? I per què no? No passa res. Tu ho planteja, tu, no? <ríe> si o sigui, estàs a, a punt de prendre una decisió, estàs allà a la botiga i dius i per què no? no? Exacte. Endavant, atreveix-te. Qui em diu que no? En tot cas, haig de ser jo mateix, jo Clar. mateixa, qui es digui que no. si et ve no. de gust. Però si tu t'hi veus... Endavant. Endavant. Llensa-t'hi. Molt, molt bé, molt bé. Doncs ens quedem amb aquest missatge, Natàlia. Moltes Vinga. gràcies. Adéu-siau. Que vagi bé. Du Radio Tianan